І ще наказував, як уже його світлість одумається, то загодній живіт цілим буде, а як же ослухається, то незадовг той час, щоб пан полковник ногами задригав на цвинтарі Медведівському. за Заєдину зі всіма панами Медведівськими. Оний і отаман Максим наказував повернути до волі його побратимів, сотника Грушківського Пилипа Ярового, Юхима отця Миколаївського, Василія та Титаря з сином, Самсона Худоляка. За ослушання наказу отамана війська Мотронівського полковник мусить тримати кару страшну. Повідав від сотника Пазія і списав Послушник Дому Божого Квач. Сотнику Пазію день і ношно пильно звірнить. То за уласками розбійничого отамана Максима, як уз'яснено, Оний має кохання в городі Черемшину Олену, що є годованою купця Федора Черемшини. Вони, заєдно з Максимом, держать чернь в спокої та хоробріше пильнувать за маєтностями козакам. Заперти шлях до Матрони на поклонінні. Вони розбещуються у самочинця і переходять на його сторону. А як уже запитується у нашій сільця-самочинець Максим, то Велена не марить, хоче доставить в кріпость. А вчора... По дню суботньому посланець отама на закіл святої Матрони мав доставить пергамент сотнику по Івану Шпаку і був за живим схвачен хороброю вартою у Тернишівському вузвозі і доставлен, і був допитан пергаменту, не оказалось, он і з'їв, і велено було живіт пороть, розбійник той по прізвиську Джмілю Хрім, і був закутий до Льоху, та як задзвонили до вечерні, і отець Яков – не запричастив охріма, а по різниці вечірній запричастив, і розпороли живіт охріму, і знайшли пергамент оний, був замаран, і грамота розстала. Охрім сконав, не з'яснившись словом. Сьогодні по дню воскресному був схвачен запізнілим, що видавав з себе шляхти Чаяна Думбиша, як навмисне вештався в кріпості Калинівській, був допитан, і як оз'яснив, що мав намір поступити в жовнірство до війська наставного гетьмана Білявського, але обман і був допитан синім залізом. І з'яснив, що оний і не шляхтич, а козак з хутора Раківки по прізвиську Хвиля Карпо, і мав намір чинити вивід у війську гетьмана Білявського. А ще з'яснив, що он з війська Мотроне, де отаман батько Максим, і з'яснив, що отаман Залізняк має намір забрати кріпості Медведівські та Калинівські, а панів з віксензами і схильних до них полковників та козачу знать виріже ножами. А ще з'яснив, що отаман Універсали пише на податі, на здержання війська Мотронівського, і податі буде збирати з панів торговців, з костелів і всякої знаті а при опірі отаман буде спалювати маєтності вельможних та карати смертю опісля допиту. Козак, хвиля, був закинут у кріпость під тясмен, а по-ранішньому з'яснилося, он і був зволений і утік із ними. Вийшла сотня Федора Козюрського і забрано, то зброї велико, і коней в півних наретах, зрадник шуляківськими берегами утік, до табору самоправців в Мотрону. Лист сороковий. А дня третього місяця августа по сходу святого сонця побитчий Мотрони із степниці Остапихи, із Полуднівки, із Околь святого Миколи храма Божого, із битчий Черкаський і через міст Гайдакський Чорною хмарою обступило військо. Мотрони славний город Медведівку. Задзвонили в усі дзвони, Сумно було в той день на вулицях, Ані душі, тільки опріч титаря Стаська. На цвинтарі оний дзвонив сумну вість, Військо втікало на чигирин, Зрадницькі сотні, І ще зарано оставили стіни, І в потайках перейшли На сторону розбійника Максима. А о півдні – Хоробрі захисники кріпості Кончаківської зложили голови, а полковник Скаржинський був страшно закатований. Яко оний десь заподів коханню Максима, Олену Черемшину і сестру Василину, пан В'яземський, пан Броварський, пан Яромаха, пан Іванцюк, Ксен Скрижевський і завелі знаті сконали на крюках у стін города. О півдні другого дня запалили кріпость Калинівську, оне я до вечірньої зірниці згасла. Накрив головешками хоробрі сотні, гетьман Жабілявський утік у монастирські плавні, а опослі був схвачен Николаївським гайдамацьким загоном в Дубовому бору у Тясмена і повішен там. Лист 41. А в августі як омак оцвятили, розбійник Максим Залізняк на цвинтарі юрським заприсягнувся перед військом Мотрони і підняв гетьманський бунчук на всі округи далекі Чигиринські, Черкаські, Смілянські, Уманські. А опівдні у церкви Успенської гетьман Гайдамацький Залізняк приймав присяги на вірність ненькій України От полковників Хмари Андрія, Чигиринського Усачки Юрія, Черського Стрільця Петра, Смілянського Звеніпола Михея Уманського. І оний за великою шаноблевістю видав полковникам хоругви з золотом вишиті, стяги гайдамацькі і бунчуки. І допізна пирши справляв, І при тому Черні за велика сила селенна веселилась і почтуалась. На цьому оповідь обривалася на 14 сторінці учнівського зошита, а далі було написано «Сія опрошення грішників великих по родословії, ілі родоначальству Залізняка Максима».